اگر او بای او نکلا شدامنگا خلو اخلو خرسی خر امنگ نا غلام را تختی تلی دی یوسف علیہ السلام قیمتیو خنان احلالا تلی دی نو په گوٹا پیسو با نی شو یو کولالو او خری روان کرے د پاسی پی لوخی یو لالی مندلی دی چلالی مونډلې وې هغه کی مزه چولې دې او خرته ځوان کړې دې هغه د لال په قیمت سپوېدو خرته ځوان کړې وې په لار باندې روانې یو ښيار سره ول مخلورا وې هغه چې کتلې دي چې دا خلال لې نو کما دته وی چې دا لال په سوخر سین دې بیا نه خرڅې کدا نیمه دا لال و اورېد نو هغه ورته وی چې دا خرته په سوخر سین ناغور سره بایا کرده آشه پا دی قیمتی خرسوم ویدی مریتی سپراتی یسان بی ری پراتا دنو ویدی ام بی ری سر بی خرسی کنا وی آدی سر خرسوم وی خرا خرسی کنا تیسی و لورکیو داغی سر واقسته لالی وڑو او خری پری خودو زکا قد آغو پی قیمت پویده یو غلام دیو خلقی خرسیم بازار کی چگی وییم ازاونی ازاونی و ایفتن ازاونی زای اکلما زای اکلما ها کم یو ظلم یو کم یو سړی دی چې زای اکلم زه خود زای کې دو سړې نومه عزیز زای اکلم یوسف علی السلام د زای کې دو, دو سړې نو خود را اهل لال نه زای شو او ګوټه پیسو شو قیمتي باندې وی انسانی انساني ونا اهل لال شي نو هغه اډو قدر نه پیجنی وکال الوی وی غسری اشتراو چې وای یوسف علی السلام من مصران په خار کې له مرادي د خدای د د پاره ام اقري مي مسواو خير سکات پروارش دده مصر هغه ویلې چې بازار کې اس را ل غولام واخلې چې له صلى الله عليه وسلم را واستو او د عزيزي مصر کله ولید نو سترګې په خوږی شوې چې دا هډیر بهترين انسان دی خيستا لگ دی او ده انسان ده ده سرگو نا پتلنگ ده اخیارتیا ده قم قلطوب انسان پو سرگو نا صندوقی دیر کمالی ده سرگو نا صدوقی ا dynamارتیان پوزدیلی معلومی گی ده سرگو نا اخیارتیان و قم قلطوبی معلومی گی ده او دیکه دیر ظیاتا ده سرگو نا, نا حیابی حیعی معلومی گی سرگو نا صدوقی اللہ دیر کمال آتیسی یوسف علیہ السلام ته او قتل او داغم مخته او قتل ناغه تپاته لکه زاده انسان دی خپل خزه ته وې اگری می مصعا او خ کا پرورشد دا خ پرورشه او کا asa ayan bana shai chi pe darai ki man ta aw natakizahu wala ya aw nisudralan awlad qay maqam zakazamung bache asim nishta singa chi me ta masharan no وكذلك مكنال يوسف دا غرانغي زمي ورک يوسف عليه السلام تا فل ارضي بزمک کی ولینو علمو د بارا چو غیو دتا من تابع لحدیث دان جام خو بونو نا ا د خو پانجام انسان لصفا یا غمرخوله تعبیر وباسیم والله غالب على اللہ غالب دے پک پل پیس الام ولیکن ناک سرن ناسی لائی لیکن زیاد دخل کو ننپوئی گی زیاد ناپوئی او زیادو کی علم نشتا ولما بلغا شد دا ار کلا چه رسی دا مضبوطی دا عمرتا زوانی تا رسی دیوسف علیہ السلام الگ علی چه کلا زوانی تا رسی نددو پا مخبان حسن دیرخ کاریم آ تینا او حکمت وایل ما ورګړې مې دا ولما او دا کار داو ته په مشرانو علماو او دا ویږي کار داو چا وی با کمه الک ب ځانې ترشه ده نه ته امرت ویلې کې یعربې کې نو امرت به نه قاتل آ آل ځان الک ته وډېر نه قاتل صبرږي په مخ به ګیره او ځان سره به پرخودم خودم زه که یو عالم وای کزه دا او یا خو په مینس کې کی کوم چې خیسته خدي وي د کالو نډکی زه په ځان نه یریږم چې ما و شيطان دوکې کی په دا یو الګ بیګری سره چې کړم نه زه په ځان یریږم زه که د سره د او اثرات په د کې ډیر دیایتي ولما بدارا شو دا ار کلا چې ورسیدو مزبوط یاد عمرتان اته ناو حکمت او علم ورکرمیو دتاق المندی ویلم وکذالکان اجدر محسنین دارنگی بدل ورکومنی کانو دا وراودده اللتی هو فی بیتها یو راوددتی او یو غل لے. نو تاکی پا دو قسم دا یو تاکی پا مال که دا نو آگی تا وی پارا بای کی غلول او یو ٹھگی پا بد پیلائی که دا اغیطا راودتوئیم و راودتو اللدی کو د سره خذیو وفی بیتی حاش دے پا کوردائی کهو عن نفسی دنفس دادا و غلق قتل ابواباو بندیکلی دروازو لرا و قالتوئی دے دا دی پا دی نمکی اختلاف دے سوگوی رائیل نمیرے وَقَالَتْ اُوِیدِيهِ تَلَاكَ رَاشَ مَا پَلَا تَعْتَوِمَا مَا پَلَا رَاشَ تَعْتَوِمَا قَالَ مَعَذَ اللَّهُ اُو یوسف علیہ السلام پناہ داللہ داللہ پناہ خوالم اِنَّهُ رَبِّي شاندارِ رَزَّمَا سَنَمَسْوَایَا خِيس تَقْرِوِزَ مَا پَرْوَرَشَ رَبْنَ مُرَادْ يَا دَغْ عَزِيزِ م مجازی رب ورتوی لیکی گیم یاد ربنا مراد حقیقی بادشا چاگز ما پر ورش خکره دیم او دادو پاک سڑی کاری پاک انسان سرچ سوک خوکی ناغا چرم نحی ری غلط سڑی چوی ناغا سرچ سوک خوکی نداغت تا ما پیدا شی تا ما پیدای چیرا دادو ما تا چر د خپل پل یاره ماته به شرطه که ټيليویزیون به چرپلی دلیمنو زه که دا سي ا ما له توપરાه ولېګلو دایرا ولېګل دا د غلط سړی اغه نظريه او خیال وی پاک سړی چوي ناګه اغه احسان اومې نشي دا ما سره خوکل الله ور سره خوکی دعاګانی ورته وکي باځه وې دا خپل انې وې دمنګا رلويشه وې او دا مونږه به پردان نه کوو پردہ دینشت یوسف علیہ السلام وګورم هغه چې گل از وانه دا ورسید نو هغه حیا داشت تر وګیم حلالي کار اندازی خذورت د دا زنا دعوت ورکې هغه وینځه زما مالک زما ختریبیت کړې زه څنګه دا وخځي ته په بد نظر وګورم ا زنا د خذو طرف وې حیا نه کا خځي چی هغه ته سوګنه شکایتې او دا نخری چی کوي پلار چی روانې نو هغه تار سو ګوري دا د دا زنا دعوت دا نخری چی کوي انه ربيا سنه مسايا ح yana کي خزي تا سو پورته نشيګته شان داري رازما کي زګړې زما پروارشن انه لا يبلغ الظالمون شان داري نګا بي کي زالمان کي ته په بد نظر وکړه دل حاجت مي پورا ک نو زه به زالم شمه زه کړه احسان ناشکری به وکم ولقد همت به وهم بها د دې یو څو مانی دي دی یو مانا ولقد همت به په تای سره قص کړه اوس یوسف عليه السلام وهم بها او یوسف عليه السلام بها په لري کول د دې باندې د ځانه لري کولا چې دا چدا هم نے دوڑ قشی نو پبہ ہا با کلام ادری او لولا الرعب برہان ربی دازان لکلام دی او دی کی مہذوب یوٹ کے ری لولا الرعب برہان ربی کنی وی لی دلے دلا دربد دو لماد فہ نبی د فکڑے دی ذلخ للہ ذلخ نو د فکڑے خدا اللہ او بل معنا اغه دا چې دا هم نه مراد د دې دیم هم نه خیال لې او دا ول هم نه مراد قصدې معنا دا ول قدهمت بهي په دای سره قص کړي او زليخې د یوسف عليه السلام و هم به هو خیال بکړي يوسف عليه السلام بهاد لا لا ارا برهان ربي کنی ویل د لے د لای دردد دا فد لایلی ولید نو د دقیق استهونه کو اغه رزه نه وشو کولا خلک دي دي کی او بعض مو په سریم خو خطا شي دي او دي کی او خبر لیکل را یوسف علی السلام کله زلیخه ته وی او لاسی ورتا شو نو پدہ ټیم کې یعقوب علی السلام په دیوال سر را کارک غاخونی ورته چې چا لګو دی خو ځو ولا چې دا تاسو کې دا ټو لگا ډو슬ي دیو درو دی دیوسو علی السلام د پاک دامه نه یوسو دلایل زویم یو دلیل لمخ یاد کې تیر شو نه خبر تاو کې قال ما از الله او یوسف علی السلام الله دادا دو دا دو دا دا اسمتو دو پاکوالی دلیل دویم اینہو لایف لہو الظالمون شان دارے نکامیابی کی ظالمان ز ظالمن سوچ داکار کیا غظالمن بل دلیل دیور پسی ایاد کی کظالکا لنسرفان حسوء والفاشا دا غرنگی منگارو دو یوسف علیہ السلام نا بدا خبر او بد فیل اللہی ما تیڑا ولی دا سلورم دلیل انہو من عبادن المخلصین دے زماد باندگانو چونکل حشو شو چونشی باندگان آغا بادا ملونا نکی بد پیلو پسی نگرزی بل دلیل آیت نمبر بتیس قالت فضال کنن اللذی لم ولا قدراوت لقدراوت دهو و مبینځن داړې فاستا سما ځانې بچګو فاستا سما د ځان بچګو د پداملنا بل دلیل آډ نمبر 10 دی یوسف عليه السلام وې وا الا تسریفانی کې دهونه الله ک زمان ازیدا چلوانړې زبې وی تور سيګم اووم دلیل واكم من الجاهلين ثم بعد الجاهلاننا اوتم دلیل ور پس کی واستجاب له ربو الله سوال قبول کو فسرف عنه کیدونه دات دا تلایل د دا یوسف علی السلام د دا پاک دامه نه دی او دا د اسم دلایل دی پاغو یوسف علی السلام پاک دے اور دا دا دا دا دا دی او راکم چی خلق دره روایت پیش کی خبره پیش کی ټول دروغ دا ام بیاو شانسره دان خایي کذالک لنصرف عن سوء دارنګي څنګه چې دا په خوانوان بیا نو موږ به هي لري کړل دا رنګي واړ اولمنګا ددن بد خبره والپاشا به هيایي بدپل من عبادنا المخلصين یګینند زمند په دې ګانو خالص ګلی شو الاي ما خالص کړي وي واستبق الباب واستبقا دروازه را منډګلال باب دروازه تا تثنیسه غلا دروازه را منډګلاد دروازه تا زهکه يوسف عليه السلام تيزان خلاصي يودا اور پسين خطي دا او خلاص دي ورته اچولې ویچي لار نه ان نشي السلام ته لاس اچولې وي وقد قد قميص و ايش له قميص د بها من دبورې د شادتنا و الفا سیدها اوم او مقامون شو د دیوالو تا سیدها مالک د دې خزې لا بل بابا په خوا د دروازې کې چویل د راو دا ابي ورت لاس چولې بيو دا مشتګري واني دا ادا ټیم کې دزلې شي مالک راي هغه چيو قاتل شداسه لوبه شورو ده قان د دې منی ترې توس ګور دوم راچل بازه دا خو ساري ته فلسفه بیان نه دا هيشق ده خو هي چی دا, دا, عشق دا, دی دا دی کامل نه دي دا هيشق ده نيمنګلې کي هيشق ده دي کامل وي خو ځان به صد هزار اړه ولي ويوسف عليه السلام دې صدا نه بچ کړو خو ځان اړهي باد خبرو پاغه باندې چسپان کوي قالت ما جزاؤ اویدی صدا سزامن داچا اراد بی احل را رادی کری داستا حالتا سو اند بدعی خود دی صرف پل خواهش پورا کولو شاوت پورا کولو نور یوسف علیہ السلام بانی عاشق انوا اللہ ایز جنا مگر دا جی جل کی واج چولیشی او عذابون علیم یا عذاب دردناک سزام پا خپلاو رای خمانیتر را او حدیث کی رازی از حبولی لبی الرجل الحازق دا خودش دی ناقصاتو لقل و الدین دا دین کمی دی د دا اقلی کمی دی خودو خیار سڑی ناقل تختی چی یوسف علیہ السلام بسی وردلا نو خاون پیراگی نو بدنامی پی یوسف علیہ السلام علیہ گولا سزام پا خپلا باندی او رئی زکا پا مرگی نشی پیرزو باچان خفا والال دی چدا سوسو ما خو پدما نه ډیر خو ګومان کړیو ما ته ویلې اخرې می مسواو دا سه چلو شو زه ما را غلط بونه یو سړی پران وېدا ولې خفای بچا اوی دا شان چلشه وې دې ا سړی دا خو ځان خبره دا سړیا کمیټه وګوره کې کمیټه د مخ کې نشلېدلې هو یوسف ورته لاس اچو ا دې دې ځان نو گنانگار یوسف تی او که کمیز دو شانش لی, لی نو خو یوسف تی من او دی لاسوره چه ولی دی او کمیز تیش لی دلی دو شانه خبره دو وی گوره او کمیز الله دو خیر سببو گرزو کمیزی په کم کم کې پا کار دازی او کمیز دو یوسف علیہ السلام هغه د پلار د پاره دو غم سبب گرزی دلی دی خو اینو که سر راولی دی کمی چاغا د بد نام نه پاکوالې سبب ګي د بد نامې نه سړی پاک کو یوس اسلامې د بدناې نه پاک او دایو دا ی او مسله ده چې کمسی ستا د پااره دغم سبب پهین کېو ګي دغهله ستا د پااره د خوشحاله سبب ګي اوغې ته سوچ کوه دیر جوور سوچور د کو غ باله ستا د پاره خس... د خوشاله سبب ګځي د پپیت زمنږ د پااره د غم سبب خلکو ګځو لو منی پېخ اغه الله د خوشحالي سبب وګرځو من چې څوک د الله توحید او د الله یوواله بیانوي دا پنځپيره دي چرتہ چا ورته مودو دیو نه ویلې ریوندی ورته نه ویلې بلشي ورته نه ویلې جمعه دینو خانی ورته نه ویلې دا پنځپيره دي اغه الله د غم سبب ګرځول او د خوشحالي سبب وګرځې دو دا الله توحید چي څوک بیانې دا الله یوواله چي څوک بیانې دا د بیپور الله خاص کو وی دړور پورې په دې کې قَالَا هِيَا رَعَوَدْ تَنِي یوسف علیہ السلام ده زان نصفائی کئی اوی یوسف علیہ السلام دی خزی مطالبه کر زمانا ان نفسی زمان ده نفس وشاہد شاہدون بیانو که بیان که ان کی من احلی ها ده آل دینا ان کانا قمیسو کوی قمیس ده یوسف علیہ السلام خود داشت لیدلے من قبل ان ده فصدقتنو دا خزارشتینی دا و هو من الکازیبینو دید در اجنو نوی و انکانا قمیسو کوی کمیس دو یوسف علیہ السلام خود داشت لیدلی من دوبر اندشانا فکزبتنو دا در اجنو دا و هو من, ال و هو من السادقین ایوسف علیہ السلام در اجنو نوی فلما ار کلا چې ویل د کمیز دو یوسف علی السلام خدای شلې دې لمن د پورین نشانم قالا وی دې عزیز مصر او د خضر خاون انه من کې لکن دا تاسو تدبیر نویې انه کې د کونا زیمه یقینا تدبیر تاسو لویې چمالدارشي ناغه په خځبانې کمزورې شي ور دوي چې دا تاسو چللې کنا من کې دخوننا دا تاسو چللې جي اخو ته بیا جي وي ها دانګه چې کو تک تلاش کی ها او جره باندې گی به چې ها ها تا نوکر بدنامو تا خا دې بدنامو چل نډي ور دي خزیلا اوسا ور سره کو چرتونه کې حساب دي ور سره او کو نه تا وړټا قرضداري درتاوې دونه موږ په تینګن راوړل د دکانا د دومره می ټماټر راوړل د دومره می ها مرچ پیاز راوړل د دومره می د کار کو نو تا ولټه کار راځای کی ګوري حساب ورڅ چرته و نه کی ها چا ولړه ډیر کې دا کونازې ما یقینا کله وی وی لوی یوسف او ارزان د غشان د دې خبره نه او خو دې ته وې واستل فی بخنه قوالا ده گناه اخبلی، ده گناه دا جی، ده گناه نده وی مخلوه، بخنه قوالا، ونره وایا، دام اغا، نرو، یو سره او، پخزه کمزوره اونو، کمزوره پی، خزی راچوله کور کې او د پاسه پی ناسته ده، او ست تیری ده تیری په یو مخو پده بل مخو، او ارتوی کتر دیو کنو پریدم ده وایت دی مين او يجيزم نرمه چې پریهوده دروازې لچکلا اور اسید نو هغه التی आवाज کوی تر طلاق کنا یو میک کنا یو <تصفح> غدازی په دروازه کې تر <تصفح> کوي واسطه ویرلی زم کې بخره غاله د ګناخ پلي څورته ویله نشي انکه کون دی من الخاطئين یقینا نيته خطا کارونه وقال انیس ودن فل مدینة ها وځډانډوري ته وران خځی ته غوري چری د قرص صبره مکوا کدی وکړه نټول علاقه بهر له خبر کړي د خځوره ډاډ ډېر تیزه ها ټوله دنیا ته خبرارسته یې پسی کڼډو نه خبر شیدلی کړي خبر وکړه ها خځی نه خبر وو ته ټوله خاريه خبر شو وځ خځو ډانډورا شروع کړم د زليخې بده را دی شروع وقاله نتون في المدی نهدي وښضو پخار یکېمره دوله ځدي خ د باچه مطالبه کې دا د خپل نهغلامه نسی د ننفس دقد شغپ خو ح ت سررالیون شو دا پهمینه د یوس کې یو مع ذل د دیتا مینا د یوسف انال نرا یکن من خا مخا وین دی لرا دی زلال موبین بګم راخ کار کی دا ډیره غلطه ده فلمه سمیا هر کله چې وای ورته تدبیر د دی غیبت مکرو ویلی اغه خاری خذو د زلیشی غیبت کړو او با د هرا دی ویلی هغه ته مکرو زکر خبره دا مکر شورو دا آغویم یوسف علیہ السلام دا مکر جوڑی نغیبه دی پا مکر بانده بدل کو فلما سمیات بی مکرهن ارگلا چوایو ری دا تدبیر دا دی خضو ارسلت دیلی هن وی لگا دی خضو تاستازی واتدت لہن متکان لدی دری مانی دی متکان یو مانا مجلسو وا تعدد لهنا متکان تیار ک دیل را مجلس تیار ک چې دې مجلس سره شی راځي ميشي چې خبرو کوو او داسې قصاورې قصې نزان خبر کوو قرب ته به دا معنا کړې ده کومار خپل محترم استاد نورید لی دا دوي معنا ما یتک یتگی او بهین بالښتونه تیار کړل وا تددلهن متکانو تیاری کړ د ویلا رات کیا غانی کیا غانی ورتوا چولي چې ډډي وای دریمانا په تخریب سره متکانو وا تددلهن متکانو تیاری ګ د خوراک متکان تیاری ګ د ویلا خوراک قران کې تیار کړم او خراکی ورتکی خودو دادری والمانی شتوی کی واتد گلوانی دتین واری که حریویتا من هننا ده دیناسی کی ننچالو وقالتی خروجالهینا وی وی راوزا دی خزو غلامو نو کرو اخو دزلیخی نو کرو غلامو چاگه ورتوی راوزا نا اخو براوتا دا حکم تامیلی کو خوب باد پیلی ورسرن کولا بد پیلای طرف دے شکل داوت ورکرین یوسف علیہ السلام دی منده وی او دی وقت کچه ورتوی راوزان یوسف علیہ السلام راوزی فلم ما رأی نهو هر کلای چیویلی دا یوسف علیہ السلام لرا اکبر نهو لویو گنو شاند دا دنیک پتی دن بانده ایس سوگ نمڑی او گوری وردا فلم ما رأی نهو هر کلای چیویلی اکبر نهو لو یو شان د د چدا هډي لوې شان والده وقتا نا ايدياونه پری کلی بهغو غو دي خپلې وقولنا وی وی پاکی دا الله نه ما ها باشران نه دا بنده خطا کار ان ها ز دا الا ملکون کریم مگر ملائکی زدمنده دا هډي پاک انسان نه دی خو دا غلط کار وال نه او نو یوسف علی السلام بننداره شو نیوسف علی السلام ته چې یو قتل او چړین دی ورسره او دا ټیم کې میوې او فروټ میوله ور کړی دي د خانان دربار د جلال شی نو چړې بدر تراوی فروټ برارې ته به ګینه قصابی را باندې کې چړې به درته یی دي د غریب چړې دربار د جلال شی نو داغه خو ساده خورای کی یو شکور بدر ته کې وی ډاکو زوړ شکور وي لاغ شکور د روړی خې دي یو ګټه کا ساوت آسی بدلته کیږي پای کی به ارسو اچ ویلی چې دا او ما ته وکی درته پکې ها دا غریب سړي کار ساده یې د خانانو غټول قصابی ته وایي چې کیرا باندې او ګسرا کوي ان ها ذا الا ملکون کریمه نا وی هغه فروټ برې کول چې وسو علي سلام پنندار شو نبي په ځانې په یې چرون ره که یولا سونه پریگ کریدی ویلم تی بآئی کی او توان تی چیان نوی دی اوسف علیہ السلام پا نندارہ پاندی دی دی اوسف علیہ السلام نا زیاد حسنده چاود دی نبی السلام دی اوسف علیہ السلام پلی دو با threshold الگو خود هگو تی پریگری او دی نبی علیہ السلام explcheck پلی دو با ثاری توان سحابه سطونو کٹکولو تیتا یارو بدنو کٹکولو تیتا یارو دی نبی علیہ السلام ح زلیخی دا اغا سره ده دا اغا دی ده لومتون ننیفیه چه تاسو ملامت کوی مال را پا بارد ده ده کری ولا قدره دای تایسران ما مطالبه کلی ده دنان نفسی ده نفس ده ده لیوانی شوی ده بد کار ور تو سخخ دا سی لیوانی ده و عشق دی لیوانی کرا مدخلی نمی کواکی دی پس تاس دزان بچ که ولا ایلم یفعل کچری وینګ ما امرو آ چې زو حکم کوم به بام خو زو تم وای نیت میکړې په دې معنا خامخا زما جد به پورې کوي داسې به چلماوم لا یو ځان نه خامخا چې کوات شو لشي ولا يكونا من الصاغرینا خامخا شي یوسف علی السلام څومره پاک انسان دی بهترین انسان دی او متصرف نه دی اختیارمن نه دی پدا ٹیم کی ها یوسف علی السلام دومرا تصرفات نشتا دومرا اختیارات نشتا چې درونو نه ځان خلاص کړی او لرونه aankhi تا ورځولې دا وی بولی بدربانی کټوالی لیوانی به دی کی دی یوسف علی السلام نبل ولی وسوک پیرا کی او لیا کراجم کی یوسف علی السلام درجی تے نه رسید خو خارت نه رسید هغه پیغمبر دی اغه یوسف علی السلام د ځان نشخلاصولې زليخی ورته پروګرام جوړ دی او اغه حالت ورته معلوم نه پروګرام یې معلوم دغه څه تدبیر نه دی. معلوم دغه خو اغه افراد ورته نه دی. معلوم یوسف علی السلام د ځان نشخلاصولې فاستا سماد ځان باشګ ولا ইলم یفالو کچری وینګما امره آ چی کوم کوم لیس جنن نا خواه مخاجل کی بواچو لیشی ولی اکونم مین الساغرین خواه مخاشی بات سیلی دوان قال عرب بیسی جنو سوالیوکو لاسی تا اللہ تا عجزی کئی تا بزما از سجنو جل احبو علی محبوب ده مادا ممادا دعوتنا یدوننی دعوت بادکارنا یدوننی علی چرا بلی ماغیتان یوسف علی سلام تپتو دا چرا ده محبت لی وانتو ترسی دلی نو دعا خواڑی علمان دالی کی چیو گنای داغینا دا بچاو لار نی نو دا ټیم کې عالم لپکار دادی چې هغه سوالږي چې الله ما جیل تا بس دان نکا جیل کې خوبه سن اسدین بیانوم کنا او که څه کوم ضرورت ویلې مې شي کومه مساله پکې کومه یوسف علی السلام تپتاولګی دا چې زما خو بیان د سر اثر نه کی زکا حیثیت مې د غلام دی اوسه مساله زما منلې کیګینه اځې په محبت کې ونه شي ویلې پریدي مینا نو لجل میدن نکا وایلا تصریف نیک وانړې زمانہ کې دهون نه چل دی خزو کې دهای اونې ویلې کې دهای کې دهون نه ویلې د جمی سی غیر اوړه نو منثه تو ده پارا کې دهای اونې ویلې د مفرد سی غیر اوړه دا ولی دا ځکه چې د بیمورتزړه شوی دی ها دې نور خزو مرتزړه شوی یوسف علی السلام ته پری دې نه که یوسف علی السلام یې کړی خدای چلو نه وانړې از بو الیهینا و برسم دیتہ واکم مینل جاہیلین شمباد جاہیلانو نا یوسف علی السلام سره دومرا ها تکلیفونه ورته راشي دومرا لاری ورته جوړیږي خرانډان ورته جوړیږي یعقوب علی السلام ته پته نه لګي نږدې وی یوسف علی السلام سره فا کېږي او یعقوب علی السلام ور سره نږدې وی خو پته د یو بل ورته نه لګي او زمانی زمانې ناکره پیړه او بګېبو باندې پويي عجیبه خبره را عجیبا دور دی عجیب خبره را واستجاب له ربه قبول کړه لاره رد د سوال پسرفانو کې دهونه وای له دتن چل دی خو زه انه هو هو سمعه علیمه یقینا الله هغه ری دن کې پويره ثم بدل اون دې کارک من بعد ما راولاته رسو داغینان بیسرګان کو دئ تا اچلی تللی وی اعلی یاد نخیدا بیسبره د زلیخی لا یسجن انه جخا مخاجل د بغرزو دلرا حتا هند سو وخت د پوري د یوسف علی السلام اغه پتاو لګی دا چې هه پخ صلې او د زلیخی پتاو لګی دا چې دا بیسبره دا یوسف علی السلام جیل تلال او چی جل دده لیو دو ملگی ریشوور سر جل کی او داگه دو ملگی رو حالت ذکر کیم اوی خوب لیده لیو ودخل ماه سجنفتایا نا لال یوسف علیه سلام سر آج جلت دو زوانان دو زوانان لالل یو زوان اگه با دوڑای پخوا ولی او زوانو چاگه با دانگورو نشرب او باچه تا زخرا چولیشیو پا توام که او پا خوراید نو پا دوی بانده دا وشیو و چی دوی در تا پا توام دا زخرا چولی دی و خوری در بانده او پریدی دینا او وزنی دی دی, دی دوارو سو چل جور کرده تا, تا نو باچه دادوالا راو گوختل چه تاس خوزمه سرنیز دی او داسی چلم جل کرده ده نو دودو والا تیوی تا دودوی نچکوه آغا تی نوو چکوه دودوی نخوڑا از شراب والا تیوی دی چه تا دی شرابو نگوٹو کان آغا دی شرابو نگوٹ کرده ده باچه تا پتو لگی راچه دادو دودو د دا زهره چولیزه که دودوی خپلا نخوری نو دا سزا یې ولا ورکو د زیاتې سزا د پاره جیل ته ورځو د زیاتې تخېد د پاره جیل ته ورځول دواړه چې دا او کې به بیا و تحقیقات وشي داګ نه بیا سزا اورو د پانسي حکم به یې دواړو ته کار یو پکې کړو نو دو دواړو سره جیل ته ديلي دواړو خوبو نویني وا د خلا ما او لارل نفطان لاړ یوسف علیه السلام سره جیل ته ورځوان قال هذوما او یو یو د دې اینی آرانی حاصر و خامران بیشکا ما چی نچوڑو ما شراب خوب بین ما چی شراب نچوڑو وقال الاخر ویبل اینی آرانی زبین ما احملو فوق ارازی چی بارو ما د پاس د سر خوبزان ڈوڑای تاکو لطورو منو خوری مرغان د دینا مرغان راشي و دا غصر نمی ڈوڑای خوری پا سرمی دا ڈوڑو شکور پروت تے او مرغان رایشی و نبی نبی تعویله خبر را کوم دا پاګی قدرتې خوب ان نارګه منل محسنین یقینا من خام منګ وینو تعالی دني قانونا اذنې څړي پته لګي یوسف علی السلام سر روزگار نه بشوي خو د شکل نه معلومي خو د شکل ولید اکبر نه وو دا به شاهنی لويو او چې کله جې یانو لیدو ان نارګه منل محسنین چسو کی وینی نو آغا تخیست اخکاری او کلی ور تخکاری زمان گوستاز فرمائل اللہ ما محمد طعیب طاہری شیخ آغا چکم لے او شاپور کے او اللہ دیو بخی مفاچھے رہے نو طالبانو خبره کوله ده پنځپير شيخ القران رحمت الله عليه نو دې مولانو د عوام ټول بدګمانه کړیو چې پنځپير مولا دان منیو دان منیو دان منی هیڅ نه منی نو طالبانو وی چې موږ پنجپیر شيخ القران شاپور تراولو وی دې راوامو هغه وی ویچینې راولو ني پرې د دلتا شاپور شيخ ویلې چې زه هم نه پرې چه داست خبری که زی نپریدم خودشاپور شیخ والد محترم جواندهو نویاغوی چه ما دا بابا سرا مشوره اکلا مشوره می اکلا چه بابا دا شان دا پنج بیر شیخ القران طالبان راولی اوزو داویم تا سرات سو مشوره را کوئی نوې باور را توې لي چې ته ملایک نه او یازم ملایم نو یې خ라이 والا کغه غلطه خبره وکړه نو تاسو ملایي ته بل د خبري جوابو کې رد بپو کې مناظره به ورسره کوي که صحیح سره نو خبره که قوا نو موږ به ومنو دې خبره ده مې بس پدې زه راځم خوشاله شم نیشیخ رحمت الله لیته طالبانو دعوت ورک اوراغه شاپور ته لار خراب او بارانم شویو پټره کې ناز ته اوټر خراب وی چې څنګه اترګ نه کوزی دو وی طالبانو ماتوی شاپورشی وی نی طالبانو چې دغه پنځ پیر شیخو القران راغې هغه وخت کې رضواني کې وغه قوله به سر او شین پټکه ویوالو اوغاټا شملای به پرې شي وا وېداغه دراغه او دا پنج پیر شیخ القران دی و چې ما ولید نو ما و یما ووجو ووجو کذبن دا مخ ده درو جن سړی نه دی درنو دا, دا مخ درو جن نه دی دا سفارش دی نه سړی دی او چې راغی چې مساله وکړم ټولومناله بیا زما استاد شوی ما, شو ما ووجو ووجو کذبن ته پات سړی مخ نه پته لېږي اننا نراك من المحسنين ما غوينو تعالى رضني كاننا قراني توري مي خداغه د مخنه پته لغي داغه نيكو نيكي او داغه پاد د دا ميني تي مالو نيغي اننا نراك من المحسنين يقينا مينو منغا تعالى رضني كاننا يوسف عليه السلام ته مسليم كامل او چې داغه خپل مقال لا راکړه مسله نه دګړي اوس به مسله کوم سړي راته محتاج شوه او د خو تعبیر را نه غالي سیدا د خو تعبیر بدرته درکوما کوول زما مشن واورې زما منشور واورې زما قید واورې چې زما قید صدا نغې نروسو بز تاسو د خو تعبیر بیانوم اولاد اورې بنی راغلي چې ما تاسو ته د خو تعبیر بیان کړې قالا لاياتي ګما تو آمون وی یوسف علی السلام نبه راغله تاسو ته خوراک ترزقانی چه خوری داغینا ایلا نباتو کما مگر خبر بکم تاسو بتاویلی باقی قد داغی بانده قبلانیات یکو ما مخجد رات لو نتاسو تا دخوراکم ذالکو ما دا خوب ستاسو مما دا غسن ده علمانی ربی چې خودلی ما ترف زمان ستاسو دا خوب پتابیر الله زپو یکڑیم دا وزتا زویم او سن را چه انسان نیکی نتابیر خوب بایسی ابنی سیرین احمد اللہ لے اغلیو سڑی راگی او ورطوی ماخوب لیدلی ریز پا کنزلو کی تیل چوم ابنی سیرین احمد اللہ لے ورته کتلوی وعدو بکره وی یاو وی خطا مور سر وعدو کلی ری او سڑی راگی خفا کور ترانیو کور کې کناستی خز ورطوی ولی خفینن وی بساتې خفه ما وی اخر وځه دا ا وی ته پوزره نه کومه چې ته کمزې بچی مچی وکنات ما و چې تاسو رڼا کا کوله ما تنه یې په یمنلې هغه ورته ویل چې پر ملک باندې څه رال رااله حملې وکړو او تښتیدم چې دا ما سره غې کې ما شوم بچو او اڅتلم په لار باندې نو جوړي مخيلا را ليو په جالو کې مې غو بچي کې خولو او زه تا ته دمو یم او ما زسوک براشي په دې ماشوم خو به تر راشي کنه وا به لې سره نو زلاله ما او ماشوم مې پری خولو ا نو اوسړی او ځړل وی ولي وی ما ته خلق وی چې په جالو کې مونږ دی وی وی ا په جالو کې مونږ وی ابن سیرین احمد اللہ علیه اللہ دا خوب داسی تابیر ورکو اگر اشترین خود سمره چی سڑی پاکی اگر دا خوب تابیر خوب باسی زبیده خوب لیدلیو دا باچیا خود خوب لیدلی دی ما سر دا دنیا طول سڑی دی ناکی ناغیخ پلیوین زی توی دا لاشا ابن سیرین احمد ابن سیرین سیرتا او چما خوب لیدلې ما ورته میا د وزن ورته یاد کا چما خوب لیدلې چې دنیا خلک ما سره زینه کوي اوین زراغلی دا ابن چیرین رحمت الله علیه ته ویلی دی چما خوب لیدلې چې دنیا دا سړی ما سره زینه کوي ابن چیرین رحمت الله علیه ورته خپل ته پورته کلی دی ورته زره خوپتانه ویلی اغه تلې دا وینځم زوبېدي ته ویل دي چما د خپل نسيرين په انداز ژوند چې دا د خپل تانه ویل دي نو دا ورته ویل چې د باچا ښځې لیدل دي هغه غل به ورته ویل چې باچا ښځې داسې خوبلی ویخه او د دې دبي خو تدبیر دا لري چې د دې بلاسب الله یو داسې کارو کې چې ټوله دنیا ته پیدا راشي او ډیرو خلکو ته پیدا ورشي دا یې خاوند چې کلمه کوي ناغی تیوی داغی دمارگ نمخ کی چستا پذل سار مانده از ما پذل دار مانده چیو نی روباسا ذکر روبو کمیره آل تا یو نی روباسا چی خلکو تی پیده وی یو نی ری راروان که او آغا عرب مل آ آ و ملکی آغا نی رویو سمجھتا ده او دا سی ده سڑی سڑی امرو دنگیره او دمرا دا کلاو ده تقریباً او پٹ پٹ راغلی رداسی او سم آغا نهر وشترے خوب تعبیر چې سمرہ سړی پاکی آغم رخیصتا ہو باسی دیو جنا حدیث کی مرازی چھیا لبیب تے یا حبیب تے وایا اقل من سڑی تا خوب بیانوا یا اخپل محبوب تا ځکه محبوب پسڑی خفا کی گی نو غلط تعبیر بولنو باسی ذالکما ممع علمانی ربی دا خوب ستاسو دا سنوی چې خود له ماتا رضمان انی تراکم الہ دقومینا هغه یو چې باوندې خو مليده ناسې ما اجی سیوم را سره دی ا سکه سان نورندی یو طالب راغه کتابونه ور سره دی ماته یې زر سمونه ازرا کومای پس یپسمال موتاوانی مے دا ہوڑے کولے پاندے ز شروع شہ عبارت و ہے دا کتاب اگلے دے کتاب مال راکو دادی پک میں تہ عبارت و ہے اگلے و اسنو وے بیا لاڑو غٹا سدا بانے مناظرہ جوڑشوا استادان را وصول نورم راول مے رائے والا او مناظرہ بکو یوکا پیلي کلیوا په لوګوت باندې پنسل باندې لیکلو تا کاپې شنيشني پانوي هغه پای کې د شمال موتا سم سره لیکلو هغه غټ عنوان مې او لوګوت شمال موتا ثبوت pkg انور لاندې عبارت ماو نه کته دا هو ته خپل لیکل کړی دی خدای عبارت بم راته توایي او کتابونو عبارت ته چې مناظره کې مولای نو ماته خپل مولای شی عبارت به زمامخ اغا کله شو او تخ ملګرو پور بیا خندل را پاسه د ماجبه باندې حالت زالکوما مم ما علمن ربي دا د اخو بننه یي خو د ما طرف زمان انی دراک مله تا قوم انا بیشک ما برخه طریقه یقوم لا یؤمنون بالله کی مان لری بالاوهم بالاخره دی په اخرت باندې هم کافرون دی من دین وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي تابیداری میکره د طریقه د مشرانو چه ابراهیم علیه سلام و عیساق سلام و یعقوب سلام ده ما کان لنا شرک باللائی من شیع د شرک را دروس تو کئی توحید اس بات دروس تو کئی اول ہوئی وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي زما مشرانو پی جنا زمان استاذانو او فها اولائی آبائی فجئنی بی مثلهم ازا جماعتنا یا جریر المجامی ہو دا زمان مشران دی تاسو ما تا خپل مشرانو گندے مشرانو خواهی زمان مشران ابراہیم علیہ السلام ایساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام دا حلالی سڑکار اندائی قرآن منتدا خود دلیجید استاز تاریب بڑیر کے او استاز بڑیر یا بے مسلاح روز تیزی کر او مساله روسو ورده که ما د بی دین و دین پریخیر ده طریقه می پریخیر ده ده اخپل و مشران و طریقه او زمان مشران طولی دنیا پی جندلی دیم ابراهیم ده اصحاق ده و یعقوب او توحید چیده ده کم ده نزده کرده آغازی ارنکی شارع پکی دیتا ده ایسی نا اخپل استاز ارکی مرکز ارکی که مرکز دی ارکا که استاز دی ارکا نو بیا گوره تو کامی تعلیم المتعلم که داستی طالبان و دا دیر خواگی خواگی خبری که یو و دا استاز انتخاب که ذکر دا استاز انتخاب چی دیو نکو از انتخاب نمخ که دیو ورسر سبق شروع که بیاری پری خود دنو آغا علم و تعلیبی دی بی برکت دا ایس برکت بستا پا علم و کی نیم آواجم دادا چی دا علماء سمر را غیلی عبویم تاریخ من تا پری او مشران اور اعداد تاریخ پر خیری قران دا دلیل پیش کی چگرے د خپل مشران او تابی داری باقی استادان باندې هری ما کان لانا نو شرک باللہ اازما خلیبان دغه الفاظ نو جوړیږي چیز د خپل استادانو تعریفونه کوم زګه د ډیرو چت مقام والے زم ما استادان بهترین استادان الله را کړي دي او بهترین انسانان دي زګا زم ما اصلاح کړی دا قیدی د عمل د نفس ما کانلنا انو حریکه بالای من شیء نری په کار مګلارا تشیر کو د الله سره یو زلا ذالک من فلیل الله الایمان دا د غوړو والدان الله نه پمنګا وال الناس بخلق بانی ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیات دخل کو نه شکر نا شکر انسان دی چې خپل مشرانو تاریخ یې ورکو نا شکر انسان دی چې هغه شیر کو کوم مشکم شو نا شکرم شو یا سائ به سجنی اے ملګرو د جیل ار باب متفرقونا ای اخدا یان چنګ وانګ خیرن غری دی ا میلا اول واحد القهار کیا ولا زور زيد بن عمرو بن نوفل دو مره ديال الله تعالی انهما ما ما کیلو حرام کی ولال دی او چغه وی عربون واحدن ام الفربن ادي مو اذا تقسمت الامور تركت للادوال عز جميعا كذلك يفعل الرجل البصير او یرب غره دی او کار ربان غره دی ایا مالو بدله کولشی کله کارونه تفیم شی ما لات مناذ و زاتول بر خودل او دا کار دا قل مندوی ار باب متفرقونا ایا خدایان چانګ ونګ خیرون غربی املا الاول واحد القهار املا الاول واحد القهار یا یو الله زراور ما تا بدون منذنیه تاس عبادت نه کوي بيدال نام الا اسمان مگر ذنمنو سمته مو حاچی سریاګی لرا انتون تاسوا حباؤکم ستاسو مشرانو ما انزل اللہ و بیہا من سلطان ندیرالیگل اللہ پدی باند اس دلیل اس دلیل پہ نشتا چه داد بادو زیمہ دار دے اس دلیل پہ نشتا چه داد سرخو کی زیمہ دار دے اس دلیل پہ نشتا چه داد متصرفین نی او کٹ آرائی پا خلقو باندی اس نشکولے اس ضرار نشی تنشی رسولے ما نز نزل الله بها من سلطان ندرا لگل الله بدي بانيز دليل ان الحكمو إلا لله نشته استعارات مگر الله لرا او قرى پجير كبروته بلعي ورتب راتي دي ات کلو كره مسألة كي امرا الله تابدو إلا آيام حكمي كره ره چه بادت بنا كي بمنا كوي بدا الله ندبل چان ذالك الدين القيم داد دين مضبوطة اوول اتباع مشران په توحید کې دا مې وکړا دیم توحید مې بیان کا دریم د شرک راځم یو کا اصل اورم په سل پاللا دا به مانی پنځم عبادت د الله وکې دی پنځو خذوتا ذالک الدین القیما دا دین مضبوط دی پنځه خ دې ذکر شي پنځه پیر پنځه خ ذکر شي د ځان کرا ذالک الدین القیما دا دین مضبوطه وجیل کې مساله کوي ولیکن اج فر الناس لا علمونه لیکن زیاد خلک نه پويګين زیات بېلمري د دې اق دین نه وی خبر نو کله یو خو روان شي او کله بل خو روان شي یا صاحب ای سجنی اما حد کوما او سورت خوبياني تاسو خوبسو یو شراب نه جوړي او بل په سر ډوډۍ کې مرغانی خوړی حضور ته تعبیر بیانې مسلې په او منلا مسئلہ چې چاته کې او زانتا دی محتاج کنو مسئلہ ورتاو کا چی محتاج کلے دی ځانته زانتا چې چی ورتا کنو آقبانی خنن لگی بدا پی لگی یا صاحب بیسی جنی اے ملگرو دو جیلو اما ام حدو کما ارچی او تنستازو دی فیسقی رب بہو خمرا نسکی پف پل مالک بانی شراب و امال آخرو ارچی دابل دی با پان سی شی فتا ګلو او بوقری مرغان مرای زیر سرددنا امازغه به مرغان خوری مزا سر باندې جوړه یی شی وی مرغان یی خوری زه دا خو تهبیروم دغرم قدی الامر الذی فیه تصدیانا پس لو شوا د چې بای کی تاسو مشوره غوښته او قال للذی وی ویل شدتان وی وی زنا چی چالهو انا ھونا جمنهما چې دې خلاصې دن کې مه پدې دواړو کې زه ګورلی یاد کومه لرم ان دربیکا په خوا د باچاږي زما سپایورت بیان کا یاد ا توحید مسله ورته بیان کا چې دا شي په جیل کې او تنه مونږ ته توحید مسله کېل را هغه په جیل کې مسله کې مونږه په اور میدان نشو کولې الله مونږ ته دا کوي پان صاحب شیطان هیرګ ددنا شیطان ذکر ربي یاداش فل مالک دا پالا بي سف سجني بي د شيني نه تیرېکل پېشل کې چان کلو نه نور 14 دا ورته کلمې لا شو چې کله پې ساختو ان يوسف عليه السلام تسوي انا راک من الموسنين ته ډېر محترم پاک سړی او ورته موږ د خوب بیان کا خو چې کله د بچاو د دا خان دربار ته لاړ نا غفله سختې ملګري ته شو فان سا او شیطان هغه ته شو او دور ورته ملا شو نو ير او دا قانون دی چه کلی او سنه ستاژیر سخ ملگره بیو سخ دوستی بی او چه اغا تکلی او دا ملاشو دا با چهانو دربار بار تلال نو بیا چه تکلی او لاشو اغا تا ور ورزی ناغبا پا ور باندی در بانچیو دروولی سو کدار بیو دروولی تب ور تغیلی که زمان خالص ملگره ده و خاص ملگره می ده زمان ملاقات لا او اینجی سیب لاپ باد فروم کی دی. اغه باثروم کې زان ته شي هراوتې لا ګران دي راغه سم خوب کوي او سیب پړی اٹھای لګي درې پړی اٹھای دي ملاقات واخلا مل نه وي ورته لکه زما خاص ملګری دی اوی نه سیب لا وسګار نه وي چې کلهاسو کېدار ورشي ورته وی پلانه ملګری دی راغله وی سوګو پلانه ملګری زخه نه پیجنم زینب پیجنم زکل خان دربار ته चले دي دربار ته चले دي مالوله لاس د راغلی دی خپل غریب ملګې تیر شوي دی اخل استاد تیر شوي دی چې مساله ورته خودلی ده ېې ور ته خودلی استاد تیر شو دا دنا شکرو کاري او دناهلو کاراندی چې کله دیې دکه مستاز نه مسله دی کې ستیزده کی بیا لا شوونهغ استاز تیري او هغه مش او هغهه مهرببان استستاې بیاري هغه ډیر نه هله خلک دي. والا بیسف سینین بضا سینینا من باندې خوځه سمرہ ها وخت ریګن زماږ د استاد سره محبت زیاتی آجې سمرہ منګه وینم منګه لاغه پدیدن لا نه مړیږم زکه کوم استاد له لال شمه او زما یو طریقې طریقې په دادا چې کوم استاد سره ما وخت یې کړی دی کبیلیت یو استاد نه خداګه د هغه استادې قدر ما کړی دی مساله کې بیا دو خیال ساتما او پا استازهی که بیاد آگه دیر قدر کن زمای استازو اللہ دی خصا تی بیدتی دی اللہ دی معاہد کی دعا ور تکو ما اسم او پا ما دیر مینم دی آغای او زلی ما تیویز زما دری ون اشتیمال و تراشا زمان زیتا آل بیانو کی ما وی خر در بشمانو چی سنگ الارو ما اول تا ما دا توحید مسلا بیان کلا پچی سنگ او را سیده ما پتکیم والیو دا برگ رو ماننا چه لانا مال تا سپینگیری را جمع شو اگر طول دا مان کی پیر موریدانو طول را تاو شو و زمانی دیر قضرو او دیر من محبت اخکارا که ما چی کلا